یعلق رومه سورہ د جنازل شیو او باقي کې ترغیب او قران ته او امر وکړي د قران پر لستو باندې ناول سو آیاتونکې د قران شان ذکر کوي بیا ورپسې حصہ کې د قران د دشمنانو د مجرمینو حال ذکر کوي چې مثالې الله سو پیدا کړې دي اسو کې را لېګلې دي او بیا دې خلاف چا کړې ده منه ای چا کړې ده بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي خلق قل ولا قمدا دنم ذرف بل چټول مخلوقات یې پیدا کړې دي بسم الله نو نازل شو سورته نمل کې بیا اعلی نو کلمه باغه وخت کې دا و چې بسم قال اللهم او بسم ربك نوول ولا ببرکته او مدد دنم درخ په اغزاد چې مخلوقه پیدا کړې خلق الانسان من علق پیدا کړې ده انسان د دومره کمزوري شینه علق هغه وینه جام شوي لیکن عزت ول سور اور کړې ده په قران سره اقرا اول ولا ربك الاكرم او اب ستا بع عزتمن کی تعالی را عزت ورکون کې الزی هغه ذات تعلم بالقلم چې تعلیم یې ور انسان لا په قلم سره د زذلې وی اقرا د دې عموم د پاره چې اولولا هر انسان ته چې الله پیدا کړي او اولولا هغه انسان ته چې د قلم قاونګي چې هغه یې زمما تعلیم کړي کړي بری وایي تعلیم پا قرآن با هر چال از دکول پا کاری که آگا او که آگا تعلیم والا دی چه قلم پا قلم بارن دی پخر حلما بالقلمی یو دا ادو امی اشاره اکراجی پا قرآن سر اللہ عزت ور کنی علق سشده او پا قرآن سر اللہ عزت ور کنی قلم سشده چخ چه ده او غیر اللہ سمر عزت ور کوا علم الانسان ما لم یعلمت تعلیم ورکر ده انسان لا ده چې چی ده پی او جده که ضالن فهده اغمانه ده پیغمبر تیمراد ده پیغمبر ده دینا نو خبر کنه چلاه و لسو تعلیم ورکو کلا این الانسان لیتغام ده حل مجرمانو بدبختو و بدبخت ده انسان سرکشی کئی ده مرز ده سببی ایسا اراء واستغنا زکاتی بزن ته وکه تا چیزو مالدار یم دے سبب دی دمال دولت پوهه انسان کی مرض راضی نه او علاج یې څه دی ان ال ربک الرجعا که زده قیامت عقیده او ساتل نه دی جوڑ شي بالکل تمارز بچنه پته رب درف ثابت باندې واپس کی دل دی اایت الذی توین هغه ساله خیال له یا نابدن چمنکی زمان بنده ازاسواللہ کل چی دی منظر تودریگیم نمو شرکان برال ابو جهل برال او خواکی با تشپیلی وها لاستا پوا چی دی منظر نوز ارائیتا خبر را که انکان علل ہو دا کزما دا بنده پا حقی او امره بیت تقوی یا دید پار را غلی دی چی خلق تا توحید بیانو کی نو ساسخه یاله چې د غسله خکار کئ چې دې منی کئ او بیا داسې سړی دی ارا اتا خبر را کینکه زبا او تولا کده تکذیب کړي د الله د کتاب او د مخ اډول د الله د پیغمبرنه او بیا راځي نو زیمنی کئ نزل سس زاپکار ده المی عالم دې نه پوئږي بین الله یرا چې به شکال لا ایو نی الله هرڅ وی نی کنا رزید چې دا زمرا زیاتې کوي ظلم کوي نو زه یقین نشترم چې الله ما ويني کلا یقینا لیل مینته کمن نشو د خپل حرکت نه لنشف با عن بالناس یا الله یو بهنیسم رز سرکونډ نه وېونی سم ناسیا د بیزته لپاره دا مشه کې نه اید بیزتی به له کوم ناسویت انکازی بات انخاتوی اح زکا دیده نیوو لائق ده نو ولی اغسر کنده چې دروغ جنده گناه انگار ده دی. دیده نیوو لائق ده کانا خا فلی ادعونا دیهو دیده بیاوازو که او بی خپل قوم ته خپل مجلس ته خپل تنظیم ته چې د فخر که چې زمو شر ما اما تخلق ابو الحکم وی ادیره تابو جهل وی الیکا وی بدا تخلق کنا <ترق> خو و دی بل و دا داو پیغمبر وتابو جہالو راوزی بلی د خپل مجلسه سند الزبانيه زباو از کما غسختو ملائک اوتان کلا چری سند کدي ارسو وي حلات توي هو کدي ستا مشر رشتہ دار دی او تردا ته مووي چې دا ګوره د قریش شيخان دی عربو کې شيخان د په خوانه مشهور دي په تو باندې خبره نه مانیخه داس تا دا نه دا دی وسجد تعلا تعجزي کا وقترب او لا تزان نزدیکا پس بل ذنزدیکت سبب نشتا بغیر د سجدی نه چې دا معزز تندے الله تفضیل خورول لګی کنه عبادت بل